פרק ג. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתה האגגי, וינשאהו, ויישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קורעים ומשתחווים להמן, ככן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע.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 וימלא המן חיימה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות החשברוש, עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת שתים עשרה למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל, לפני המן, מיום ליום.